Book 2 38 38ในรถแท็กซี่รถ i im กซี i ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับร ufen Sie bitte ein Taxi Rufen Sie bitte ein Taxi. ไปสถานีราคาเท่าไหร่ครับ Was kostet es bis zum Bahnhof? Was kostet es bis zum b a h n h a f e i สนามบินราคาเท่าไหร่ครับ Was kostet es bis zum Flughafen? ไ a สนาม t ินรา b าเท่าไหร่ครับ Bitte geradeaus. Bitte geradeaus. Karuna, leue rechts hier. Bitte hier nach rechts. Bitte hier nach rechts. Karuna, b i t t e dort an der Ecke nach links. Bitte dort an der Ecke nach links. Ich habe es eilig. Ich habe es eilig. Pummiwila. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Karuna, fahren Sie bitte langsamer. Fahren Sie bitte langsamer. Karuna, h a l t e n s i e hier bitte? h a l t e n s i e hier bitte?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 Ich h a b Es kein Kleingeld. e stimmt so. Der Rest ist für Sie. So. e Sie. Fahren Sie mich dieser e a mich r s s zu d Fahren Sie mich zu dieser Adresse. Fahren Sie mich zu meinem Hotel. Fahren Sie mich zu meinem Hotel. Fahren Sie mich zum Strand.